Bumberi. Transmitem fragmente din comedia lui Oscar Wilde. Interpretează artiștii secției românei a Teatrului de Stat din Târgu Mureș. Distribuția Jack Warthing, Constantin Diplan Algernon Moncrief, Dinu Cezar Ceasablă, Alexandru Angelescu, Lady Bracknell, Lini Maican Miss Prism, Livia Baba, Gwendoline, Maya Indrieș Cecily, Elisabeta Daicu. Len, Mihai Njimulescu. Merriman, Radu Panamarenco, Regia artistică Eugen Mercus. Înregistrare din spectacol. Piesa Bâmbării, sau ce înseamnă să fii onest? trece drept una din cele mai reprezentative comedii ale lui Oscar Wilde și ale teatrului englez. Operă complexă, piesa depășește cadrul unei simple comedii și își îndreaptă ascuțișul critic dublat de o ironie fină și plină de umor împotriva în altei societăți burgheze, pentru care nu există precepte morale. Ca și în celelalte comedii și povestiri, în această piesă Wilde biciuiește cu curaj Darele clasei de sus. Societatea așa zisă bună, înfățișată de dramaturg, ca o adunătură de snobi, parveniți, mincinoși, excroci, oameni fără scrupule. Această societate, ale cărei vicii incurabile sunt demascate de Wild în savuroasa comedie, a căutat să se răzbune pe îndrăznițul scriitor. În 1895, acesta, deși părăsește Oxfordul ca profesor de estetică și critic de artă, este atras într-un proces care devine curând un scandal public. În urma lui, drumul talentatului scritor trece și prin faimoasa închisoare din Reading. Suferințele suportate aici primesc exprimarea în operele, de profundis și balada închisorii din Reading, în care facem cunoștință cu un wild indignat aflat aproape de prăbușire. Aici, în bezna închisorii, s-au născut și următoarele rânduri. Rațiunea nu mă ajută. Ea îmi spune că legile pe baza cărora sunt întemnițat sunt legi greșite și nedrepte, că sistemul în cadrul căruia am suferit este un sistem greșit și nedrept. Aceleași idei stau la baza comediilor în care prin intermediul umorului și al satirei critică nedreptățile societății. Această îndrăzneață luare de atitudine în defavoarea epocii victoriene conferă viabilitate comediilor și povestirilor, a căror valoare depășește limitele timpului în care au fost create. Mai cu seamă în piesa *Bembery*, Wilde scoate la iveală minciuna, ipocrizia și snobismul burgheziei. Acțiunea piesei nu este deloc complicată. Tinerii Algernon Montcliffe și Jack Wharting nu cunosc griji materiale. Ei trăiesc numai pentru distracții și plăceri. De dragul acestui sistem de viață îmbuibată și totodată pentru a nu contraveni convenționalismelor societății, Warthing, care locuiește la țară, recurge la un nume fals, onest, ca să-și ascundă moravurile îndoielnice specifice marei capitale Londra. Londonezul Agenon a inventat un prieten, Bumberi, personaj fictiv care să-i acopere scapadele la țară. Tainele lor nu rămân taine pentru totdeauna Unul după celălalt, dacă vor să iasă din încurcături Trebuie să-și arate adevărata față Și acum să facem cunoștință cu cei doi eroi principali Elgenon și Jack Care stau de vorbă în apartamentul lui Elgenon din Londra Sosesc Lady Bracknell, mătușa lui Elgenon Și Miss Gwendoline, fica lui Lady Bracknell Sără, dragă, Sper că te porți bine Mă simt foarte bine Nu acusti. este același lucru În realitate rare ori se împacă una cu cealaltă Draga mea, ești încântătoare. Sunt întotdeauna încântătoare. nu e așa, domnule Orsing? Uh, ești desăvârșită, domnul Iușoară, Perfax. Oh, sper că nu, nu m-aș mai putea perfecționa, ori eu am de gând să evoluez în mai multe direcții. Uh. Egenoi, ți-am rezervat o mare plăcere pentru diseară. Vei sta lângă Mary Fairfax. Este o. așa de drăguță și atât de atentă față de soțul ei, încât este o încântare să-l privești. Mă teamă, mă Augusta, că va trebui tot să renunț la plăcerea de a lua masa la dumneavoastră la Sper că nu e el genomesticat, toată masa. Dacă nu vi tu, va trebui să țină locul unchiul tău. Ori el trebuie să mănânce în camera lui. Din fericire s-a obișnuit cu asta. Sunt dezolat, mă Augusta, dar tocmai mi s-a telegrafiat că bietul meu, prieten Bembere, e din nou bolnav. Grav! Probabil că are nevoie de ajutorul meu. Ciudat! se pare că sănătatea acestui domn Bemberi este deosebit de șubrele. Da, bietul meu prieten Bemberi e mereu bolnav. Ce să spune spunem, John? Găsesc că e timpul ca Mr. Bemberi să se hotărească odată dacă vrea să trăiască sau să-și dea sufletul? Evident. -o asta este absurdă. Ți-aș rămâne îndatorată dacă l-ai rugat din partea mea pe Mr. Bemberi, să fie amabil să nu aibă sâmbătă vreo criză de. deoarece continui pe tine să ai grijă de muzică. muzică. La această ultimă serată a mea, Sofocătiți, este neapărat nevoie de un stimulente de conversație. Mai ales acum, la sfârșitul sezonului, când fiecare a spus, de fapt, tot ce avea de spus, adică nu prea mult. Da, voi vorbi cu băngăriile, mătușa Augusta, dacă mai este conștient. Și cred că pot să-ți promit că sâmbătă va fi bine. De sigur muzica este o problemă creată. Vezi mea ta, dacă dai muzică bună. Dacă dai muzică bună, lumea nu ascultă. Dacă dai muzică proastă, lumea nu vorbește. <fie> <fie> nu. nu vrei să fii o clipă cu mine dincolo, să revedem împreună programul pe care l-am schițat? Mulțumesc, jornam, ești plin de atenție. Okay. Sunt sigură că programul va fi excepțional, după ce îl voi verifica eu puțin. Nu admite niciun caz șansorete franțuzești, lumea bună le consideră deplasate, ori pare indignată, ceea ce-i vurdat, ori râde de ceea ce mai rău, prefer lidurile germane. Germana are rezonanța unei foarte decente. Gwendoline, nu ți cu mine? Bineînțeles, mama, cât nu am germana, Minunat timp a fost azi, domnișoară Fairfax. Te rog, nu-mi vorbi de timp, domnule Warsing. Totdeauna când bărbații vorbesc de timp, sunt sigură că se gândesc la altceva. Și asta nu-mi place. Dar și eu mă gândeam la altceva. Știam. De fapt, nu greșesc niciodată. Te-aș ruga să-mi dai voie să profit de ocazia că doamna Bregna lipsește o clipă? Chiar te sfătuiesc să faci. Mama, prostul obicei de a revenit pe neașteptat. Am avut atâte ori discuții din cauza asta. Domnișoană Fairfax, din clipa în care te-am cunoscut, te-am admirat mai mult decât pe oricare fată pe care am cunoscut-o vreodată, de când... de când... te-am cunoscut pe dumneavoastră. Da, sunt sigură. Totuși, aș fi ca în societate să fii mai comunicativ. Ai avut întotdeauna pentru mine un farmec irezistibil. Nu mi erai deloc indiferent chiar înainte de a te cunoaște. <gângh> Domnule Orsing, cred că știi că trăim într-o epocă a idealurilor. Așa scrie întotdeauna în revistele scumpe și după cum aflu, așa se vorbește până și în cercurile provinciale. Și idealul meu etern a fost să iubesc pe cineva care se numește One. Lumele acestea are ceva care inspiră o încredere de plină. Din clipa în care Elgeron nu a spus că are un prieten care se numește honest. am știut că sunt sortită să te iubesc. Să iubești? Adevărat, Gwendoline. La Dacă Dragă mea, nici nu știi că sunt de fericit. Honest, Dragul meu honest! Vrei poate să spui că nu mai putei iubi dacă nu m-aș numi honest? Da, Dar numele tău este. Da, știu. Dar să zicem că m-aș numi altfel, oare atunci nu mă mai iubi? Asta nu este decât o speculație metafizică. Și cu cele mai multe speculații metafizice, nu are nicio legătură cu viața reală. Așa cum o cunoaștem, nu? Dar pe mine, draga mea, spun foarte sincer, nici nu mă interesează acest nume onest. Și cred că nici nu mi se potrivește. Ce se potrivește de minune, Este un nume divin. Este atât de melodios. Îți dă fior. Da, într-adevăr, dar sunt sigur că există o mulțime de nume mult mai frumoase. De exemplu, Jack. Găsesc că este un nume fermecător. Hmm, Jack este foarte puțin melodios, sau poate chiar deloc. Hmm. Nu, nu, nu dă de niciun viu. Am cunoscut uh, câțiva Jack și toți fără excepție erau mai mult decât banali. Și apoi Jack nu este decât o alintare familiară pentru... Și da. compatinesc femeia căsătorită cu John. Probabil că nu i-a achitat niciodată să guste plăcerea fascinantă a unui moment de singurătate. Mm. Honest, este singurul nume de încredere. Gwendolyn, trebuie să mă botez imediat. Adică, vreau să spun, trebuie să ne căsătorim imediat. Nu mai e niciun moment de pierdut. Să ne căsătorim Domnule domnul Walsingham? Da, desigur. Domnul Șară, Fairfax, știi că te iubesc și mai lăsa să cred că nu sunt tocmai indiferent. Te adu? Dar nu ai cerut încă mâna, nu am vorbit încă nimic despre căsătorie. Subiectul nu a fost și măcar atins. Da. Po să-și cer mâna acum? Cred că e momentul cel mai potrivit. Mm. Și ca să te scutezi pe orice deziluzie, domnule Orsic, da. cred că este foarte cinstit din partea mea să te previn cât se poate de sincer. Că sunt pe deplin hotărâtă să accept. Gwendoline! Jack îngenunchează în fața tinerii. Ce vrei să-mi spui? Știi ce vreau să spun Da, dar nu spui da, Gwendolin, vrei să te căsătorești cu mine? Sigur că da, iubitule Mult timp ți-a trebuit pentru asta dar mi e teamă că nu prea știi cum să cer mâna. Scumpa mea, n-am iubit pe nimeni în lumea în afară de tine. Da, dar bărbații fac propuneri ca să se obișnuiască. Așa știu că face fratele meu ce Da. Ce frumoși sunt ochii tăi caprui, Sunt căprui de tot, de tot. Sper că mă vei privi întotdeauna așa, mai ales când sunt ce alții de față. <laughs> Domnule sing. Ridică-te domnului din așteptate Intra Lady Breckner Mama, te, locodit, te, te, loci, -ne. Mamă, te să ne lași, nu ai ce căuta aici Înapără de asta, misterul Orsic nu a terminat încă Și să termine Sunt logodită cu domnul Orsic Pardon? Nu te-ai logodit cu nimeni Când te vei logodit, te voi anunța eu Sau tatăl tău, dacă îi va permite să Pentru o fată tânără, logodna trebuie să vie Pe neașteptate ca o surpriză, plăcută sau neplăcută După împrejurare În niciun caz nu este îngăduit să hotărească singură. Deocamdată, Mr. Orsing, am să-ți spun câteva întrebări. Între timp tu, Gwendolyn, mă vei aștepta jos în trăsură. Mamă! În trăsură, Gwendolyn. Tresura! Da, mamă! Poți să iei loc, domnule Orsing? Da, mulțumesc, doamnă Bregnal. Prefer să rămân în picioare. Trebuie să spun că nu figurez pe lista tinerilor pretendenți, deși am aceeași listă, ca și scumpa mea de ce se de fapt lucrăm în combinație. Mm -hmm. Totuși sunt gata să te înscriu în cazul când răspunsurile dumitale vor corespunde în tocmai așteptărilor unei mame cu adevărat iubitoare. Mm -hmm. Fumezi? Da, trebuie să recunosc că fumezi. Asta mă bucură. Mm -hmm. Un bărbat totdeauna trebuie să aibă o ocupație oarecare și așa sunt mult. Mult prea mulți strântori la Londra. Mm. Ce vârstă ai? 29. Da, vârsta destul de potrivită pentru surătoare. Am fost întotdeauna de părere că un bărbat care trebuie să se însoare trebuie să știe sau totul sau nimic. Da. Mm. Dumneata ce știi? Nimic, <gânt> <gânt> <gânt> <gânt> <gânt> Sunt încântată. Mm. Nu sunt de acord cu nimic ce contrazice ignoranța naturală. Ce venituri ai? Între 7 și 8 mii de lire anuale. Pământ sau acțiuni? Acțiuni, mai ales acțiuni. Satisfăcător. ține seama de ceea ce poate obține soția de la un soț cât timp este în viață și de ceea ce poate moșteni de la el după ce și-a dat sufletul. No. Pământul nu mai este nicio afacere și nicio plăcere. Asta e tot ce se poate spune despre pământ. Da, am o casă la țară și firește ceva pământ în cam o mie de hectare, dar nu reprezintă venitul meu propriu-zis. De fapt, am impresia că numai mai braconierii trafoloase de pe măștia mea. O casă la țară? Da. Cu câte dormitoare? Da, dar asta putem să vedem mai târziu. Sper că ai o casă și la Londra. Da. Este clar că nu se poate cere unei fete tinere și pure, ca au să locuiască la țară. Da, am o casă în Belgrave Square, dar este închiriată cu anul unei doamne Bloxheim. Filiște cum un preaviz de șase luni pot dispune de această casă oricând doresc. Doamna Bloxheim? Da. Nu-o cunosc. Nu, oh, este foarte rar. Este o doamnă care a ajuns la o vârstă onorabilă. Vârsta nu-ți garantează astăzi o reputație onorabilă. Ce număr în Belgrave Square? 149. Nu. Nu-i trotuarul la modă. No. Știam eu că e ceva la mijloc. No dar totul se poate schimba ușor. Moda sau trotoarul? Am în două, dacă va fi nevoie. Da. Ce politică faci? De, nu prea fac niciun fel de politică. Sunt un unionist liberal. Da. Ei trec drept conservator. Da. Dar să trecem la chestiunile secundare. Da. Părinții trăiesc? Am pierdut amândoi părinții. Domnule Orsing, a pierde un părinte poate fi considerat o nenorocire. Ai pierde pe amândoi este o adevărată neglijență. Cine a fost patălului tale? A fost desigur un om cu ceva avere? S-a ridicat din crema neguștorinii, cum scriu ziarele radicale, sau din rândurile aristocrației? Mă tem că nu prea știu. Domnule Bregnel, am spus că mi-am pierdut părinții. De fapt, după toate aparențele părinții m-au pierdut pe mine. În realitate nu-mi cunosc părinții. Am fost... E bine... Am fost găsit. Găsit? Da, doamna Bregnăl. Răpoasatul Thomas Cardiu, un bătrân gentleman cu o foarte bună și miloasă, m-a găsit și mi-a dat numele Warsing pentru că din întâmplare avea un bilet de clasa întâi pentru Warsing. Warsing este un orășel în Sussex, o localitate balneară minunată. Și unde te-a găsit acest gentleman care avea un bilet pentru localitatea balneară de care vorbește? Într-o valiză. <laughs> valiză? Da, domnule eram într-o valiză. O valiză mai mare, din piele neagră, cu mâner. De fapt, o valiză ca toate valizele. și unde a dat acest domn James sau Thomas Cardiu de valiza asta ca toate valizele? La casa de bagaje din Gara Victoria. Ea a fost eliberată în locul valizei sale. Casa de bagaje din gara Victoria! Da linia, print Linia n-are nicio importanță, domnule! Domnule Orsing, mărturisesc că mă simt într-o îngrozită de cele ce spun. Să te naști sau în sfârșit să crești într-o valiză cu sau fără rămânere, mi se pare ca o sfidare a percepțiilor moral familiale. Sfidare ce-mi amintește de cele mai mari abuzuri ale Revoluției franceze. Bănuiesc că știi la ce a dus această mișcare nenorocită că despre locul acela ciudat unde a fost găsită valiza, o casă de bagaje într-o ar putea să ascundă în o imprudență socială și, probabil, că să servit până acum în acest scop. Dar nu poate fi considerat în niciun caz o bază sigură pentru o situație apreciată în lumea bună. Bine, dar ce sfat mi-ați putea da? Vă rog să mă credeți că sunt gata să fac orice pentru fericirea lui Gândolin. Domnule Orsing, te sfătuiesc cu toată seriozitatea să-ți procuri urgent ceva, rudei și să te prezinți cu cel puțin un părinte de orice sex încă înainte de sfârșitul sezonului. Dar nu văd cum aș putea să o scot la capăt. Pot să mă prezint oricând cu valiza. Este acasă în camera mea. <lări> Oare asta vă ar mulțumi, doamnă Breckner? Pe mine? Dar ce legătură ar putea avea cu mine? Doar nu-ți închipui cumva că eu și lordul Breckner am visat vreodată să permitem singurii noastre copii o fată crescută cu cea mai mare grijă, să se căsătorească într-o casă de bagaje și să facă alianță cu un coleg. La revedere, revedere. domnule Orsing! La revedere! Merge, Pedro, Termină, dar cu melodia asta lui Ce idiot. Jack Worthing simte că își pierde toate speranțele. Celălalt ero al comediei, Algernon, încearcă să-și împletească visuri frumoase Află că prietenul său este tutorele unei tinere și frumoase fete, Cecily Știind că timp de câteva zile, Worthing stă la Londra Se hotărăște ca sub numele fratelui fictiv al lui Jack, Honest, să o viziteze pe Cecily Ideea devine faptă și iată-l pe eroul nostru intrând pe alea de trandafiri din casa lui Worthing Unde o întâlnește pe fermecătoarea Cecily Ești micuța mea, vară Cecily, i așa? Te înșel la Marnic. Nu sunt deloc micuță. Ah. Cred că, că pentru vârsta mea să ne obișnuim de mare. Dar sunt Cecili, paradut carne. După cum arată cartea de vizită, tânânda ta și fratele unor gen. Mm -hmm. Vorul meu onest. Viciosul meu, vă rog. Ai verișoare, Cecili, de ce vorbești așa? În realitate nu sunt deloc vicios. Ești, atunci ne-ai dus pe toți în eroare într-un mod de neiertat. În definitiv, nu pot să înțeleg cum se face că ești aici. Unchiul Jack nu se întoarce până luni după amiază mea. Este o mare decepție pentru mine. Eu trebuie să plec luni dimineața cu primul tren. Am o întâlnire de afaceri de la care țin neapărat să lipsesc. Și ca să lipsești de la întâlnire, trebuie să fii neapărat la Londra? Neapărat, deoarece întâlnire are loc la Londra. Da. Hm. Cred totuși că ar fi mai bine să aștept până să-i întoarce unchiul Jack. Știu că vrea să-ți vorbească despre emigrarea ta. Despre ce? Despre imigrarea ta. S-a dus la Londra să-ți cumpere echipamentul. În niciun caz nu accept ca Jack să-mi cumpere echipamentul. Nu se pricepe deloc la cravate. Dar nu cred că vei avea nevoie de cravate. Unchiul Jack te trimite în Australia. În Australia prefer să mor. Da, spuneam ieri cu seara la masă că avea de ales între lumea asta, lumea cealaltă și Australia. Bine, bine. Informațiile pe care le-am despre lumea cealaltă și Australia nu sunt prea îmbucărătoare. Lumea asta este destul de bună pentru mine, Vereșoară, Cecilie. Da, dar tu ești destul de bun pentru ea? Mi-e că nu. De asta și vreau să mă schimb. Asta ar putea fi misiunea ta, Vereșoară, Cecilie, dacă nu ai nimic împotrivă. Nu cred că am timp azi după Atunci ai avea ceva împotrivă dacă azi după amiază m-a schimbat singur? Mh? Ești curajos, ca Don Chihote, dar cred că ar trebui să încerci. Voi încerca. Mă și simt puțin mai bun deja. În schimb, arăs puțin mai rău. Asta pentru că mi-e foame. Ce zăpăcită sunt! Trebuie să mă gândesc că atunci când începi o viață cu totul nou, ai nevoie de o hrană regulată și substanțială. O, bă, bă. Vrei să vină într-o? Da, mulțumesc. A, dar mai întâi te rog să-mi dai o floare la butonieră. Eu nu am niciodată poftă de mâncare fără o floare la butonieră. Un marșament? Aș prefera un trandafir roșu. De ce? Pentru că ești ca un trandafir roșu, vereșo nu cred că e bine să-mi vorbiți așa. Domnișoara Prism nu-mi spune niciodată astfel de vorb. Domnișoara Prism nu de decât o bătrână mi-o apăiești? Ești, ești fata cea mai frumoasă pe care am întâlnit în viața mea. Domnișoara Prism spune că orice fata frumoasă e ca o capcană. În care orice bărbat inteligent. În vreme ce tinerii se îndepărtează, din fundul grădinii intră încet Jack. Naștere, este îmbrăcat în mare doliu. Miss Prism, guvernanta lui Cecily și doctorul Ceasabie, îl întâmpină cu mirare. M-am. întors mai repede decât credeam. Doctor Cezuglu, sper că ești bine. Dragă domnule Orsi, cred că aceste haine de doriu nu vezi vreo norocire, nu? Fratele meu! Alte datorii și extravaganțe rușinoase. Tot viața aceea de plăcere. Mort! Onest, frate duridat de mort, definitiv! Sper că lecția asta o să-i pline Dragă domnule Orsi! Îmi miște, te rog, sincer, îmi ne condolează. Dar cel puțin ai consolarea că ai fost întotdeauna cel mai îngrijitor și mai înțelegător dintre frați. Viațul uh, onest. Aveam, într-adevăr, multe păcate, dar este o lovitură grea. Foarte grea. Dar foarte grea, adevărat. Și a stat cu el până în ultimile clipe. Nu, a murit în străinătate, la, la Paris. Am primit azi. Noapte telegramă de la directorul hotelului unde loc. V-a comunicat și cauza decesului. O, o răceală gravă, după ce se pare, da. Fiecare culegie ce a semnat. Un durare, prismă, îndurare, durare, dar nimeni dintre noi nu este desăvârșit. Da. Eu însumi sunt extrem de sensibil când stau în curent. Da. Da. <coughs> în mormântarea va avea loc. Aici? Nu, mi se pare că și-a exprimat dorința să fie îngropat la Paris. La, pari... la Paris? Da, da. nu. mi că asta nu dovedește deloc o stare de spirit prea sănătoasă. Da, e, da, desigur. Desigur, domnule Orsin, că doriți să facă duminică o scurtă pomenire pentru sufletul răbosat. Știți, predica mea despre căderea malei în este bună aproape în orice ocazie, fericită sau, în cazul de față, nefericită. No. Am ținut-o la strângerea recoltei, la botezuri, la nunți, în zilele de post, în zilele de sărbătoare. No. Ultima dată am rosit-o în catedrală la cererea societății pentru prevenirea nemulțumirii printre aristocrați. Mm -hmm. Episcopul care era de față a fost uimit de talentul cu care am trecut, de la mană la nemulțumiri și de la deșert la histocație. Bine că mi-am amintit. Dr. Ceziublă, parcă ați vorbit de botezuri. Da. Sper că știți să botezați bine. Uh, domnule Orsing, da. este vorba de un anumit copil care vă interesează în mod special? Pentru că, după câte știu, fratele dumneavoastră era necăsătorit, nu? A, da, necăsătorit seară. Da, așa sunt de obicei oamenii care trăiesc numai pentru plăceri. Da, nu este vorba de niciun copil, dragă doctore. Mm -hmm. Nu, deși copiii îmi sunt foarte dragi. Este vorba de mine. Aș vrea să mă boteze azi după amiază, dacă nu ai ceva mai bun de făcut. <laughs> Domnule Orsini. Cred că ați mai fost botezat odată, nu? A, nu mi-amintesc absolut nimic. Ați aveți, aveți îndoiri serioase în privința asta? Nu, în ce caz intenționez am îndoiri. Dar acest botez te supără cumva sau crezi că sunt prea bătrân? Nu absolut deloc. Stropirea sau cufundarea adulților este într totul conformă cu practicile canonice. Ah, cufundarea? O, dar nu trebuie să vă sperie, domnule Orzin. Stropirea este suficientă și cred... Cred chiar mai indicat, da. știți, la noi, la noi vremea este atât de schimbătoare. Exact. La ce oră ați dori să aibă loc ceremonia? La... aș putea să mai repet până la neata, la 5, dacă îți convine. O, oh, admirabil, admirabil. Mante. Chiar mai am două botezuri la ora asta. Este cazul unor gemeni născuți într-una din colibile de pe moșia dumneavoastră. Mm lui Jenkins cel sărac. Jenkins, Jenkins. O Un om care trage din greu. Nu m-ar încânta deloc să fiu botezat împreună cu alți copii. Ar fi o copilărie. N-ar fi mai bine la 5 și jumătate. perfect, perfect, domnule Horsley. Ochiul Jake! Ce bine pare că te-ai întors. Taci cu hainele astea îngrozitoare? Te rog, du-te și schimbă ce s-a întâmplat? Fii mai vețel. Vă ca și cum ai avea dureri de dinți. Și nici nu știi ce surpriză am pentru dumneata. Cine, cine crezi că este în sufragerie? Fratele Dumitale? Cine? Fratele dumii a sosit de o jumătate de oră. Da, frate, nu am niciun frate. Dar nu vorbi așa. Oricât te urât ar purtat în trecut cu dumneata, este totuși fratele dumii Nu pot să fii de rău încât să-l renegi. Mă duc să-l și hai să dai până cu el, da, un chilege. Ce noutăți plăcute! Acum când ne-am obișnuit cu moartea lui Revenirea asta, <laughs> îmi pare deosebit de dureroasă. A, fatele meu în sufragerie. Ce înseamnă asta? A, e, este absurd. Nu-ți dă-mi niște În această clipă, Algernon se apropie încet de Jack. John! John, frățiu am venit din oraș ca să spun că îmi pare foarte rău de toate supărările ce ți-am făcut și că de acum încolo voi duce o altă viață, George. Nu! Vrei. Nu vrei să dai mâna cu fratele dumitale? Nimic! Nu mă faci să-i dau mâna! Venirea lui aici o consideră ori nerușinare și știi bine de ce. Uuuh are ceva bune! ne-a da. yeah. mai vorbat despre Mr. Pembery, prietenul sofolnat pe care se duce să-l viziteze atât de des. Ce? a trebuie să fii plin de bunătate ca să renunți la plăcerile Londrei pentru a sta lângă un pad de suferință. ți vorbit despre Pembery, nu? am da, ascultat totul despre Mr. Pembery și despre sănătatea lui șubredă. De bine, nu vreau să se nici despre Pembery, nici despre ceva, e din minte. Da, dar bineînțeles că mă recunosc toate greșelile, dar trebuie să spun că răceala da. Pe care mi-o arată fratele meu, este foarte dureroasă pentru mine. Mă așteptam la o primire mai călduroasă, mai ales că este pentru prima oară când viu aici. Unchiule, ce? Dacă nu dai mâna corne, n-am să-ți niciodată. N-ai să mergi niciodată? Niciodată, niciodată, niciodată. Bine. stai. Este pentru ultima oară. Dar nu e așa că este plăcut să asist la o împăcare atât de călduroasă. Domnul mi-a nu cred că ar fi bine să ne lăsăm pe cei trei brasini. Da, da, da. Vino <risa> cu noi! Vindă mi-a am rezolvat problema împăcării. Ai făcut o faptă bună azi mea. El ghidicalozul, să, să pleci imediat de aici. Nu permi niciun fel de vreamurială aici. Am pus lucrurile domnului Onest în camera de lângă dumneavoastră să. <rătă> Ce? Bagajele domnului Onest, le-am despachetat și le-am pus în camera de el gătumea Bagajele lui? Da, domnule. Da. Trei geamantane, o valiză, două cutii de pălări și un puș mare. Mi-e teamă că de data asta nu voi putea sta mai mult de o săptămână. Da? Merriman? Da, domnule. Să vii imediat răsora. Domnul Honest a fost chemat pe neașteptate la Londra. Am înțeles, domnul. Mine, un Ești ordinar, n-am fost chemat deloc la Londra. Vai fost? N-am auzit că o fi chemat cineva. Te cheamă datoria ta de gentleman. Datoria mea de gentl, nu s-a amestecat niciodată în plăcerile mele. Te crezi eu? <laughs> nu. No. Ce să spun, Cecilie este adorabilă. Să nu vorbești așa de domnul Canteu. Nu-mi place. Da, și mie nu-mi plac hainele tale. Și ești caragheos. De ce, dragul, nu te duci să te schimbi? Dar este anevărată copilărie să porți doliu după cineva care în realitate va sta cu tine o săptămână ca oaspedele tău. Este pur și simplu caragheos. Nici vă să stai cu mine o săptămână ca invitanță, mai știu eu ce Trebuie să pleci cu trenul de 45. Nu, dar nici nu mă gândesc să plec atât timp cât ești în doliu. Presupun că dacă eu aș fi fost în doliu, tu nu mai fi părăsit. <rătări> bine, pleci dacă îmi simt hainele. Da. <rătări> dar dacă te grăbești. N-am văzut în viața mea un om se îmbrace atât de înceci cu rezultate atât de dezastruazie. <rătări> nu, orice caz e mai bine dacă să fii îmbrăcat exagerat ca tine. Dacă uneori sunt cam exagerat îmbrăcat, în schimb întotdeauna sunt exagerat de bine crescut. Avaritate ta este ridicolă, purtarea ta este șignitoare iar prezența ta în grădina mea o consideră o absurditate. Oh, oh. În orice caz, trebuie să prins trenul de 45 și sper că vei avea o călătorie plăcută până la Londra. Bramoreala, cum spui tu, nu se a prea mers de data asta. Uh -huh. Honest, pardon, no. John, no. eu cred că mi-a mers foarte bine. <laughs> <laughs> uh, nu m-am întors decât ca să uit florile. Credeam că ești cu unchiul Jack. Nu s-a dus să cheme trăsura. Vrea să te ia la plimbare? Da, vrea să mă trimită la plimbare. Atunci trebuie să ne despărțim. Mi-e teamă că da. Este o despărțire foarte dureroasă. Este întotdeauna dureros să te desparți de oameni pe care abia i-ai cunoscut. Lipsa prietenilor vechi o suport cu ninătate. Dar o despărțire chiar scurtă de cineva pe care abia l-ai cunoscut mi se pare aproape insuportabilă. ți mulțumesc, trăsura. E la ușă, domnule. Să mai aștepte e încă 5 minute. Da, domnișo. Cecilie, <gântu> <gântu> <gântu -i> <gântu -i> sper că nu te super dacă îți declar sincer și deschis, că pentru mine tu ești adevărată într-o a absolute. Cred că sinceritatea ta te înalță în ochii mei onesti. Da. Dacă îmi dai voie, voi trece cuvintele tale în jurnalul meu. Dar cum, tu ții un jurnal? Aș dă oricât să-l pot citi. Îmi dai voie? Nu, no, nu, no, nu. No. Pentru că sunt simple însemnat despre gândurile și impresiile personale a unei fete foarte tineri. Da. Pide sunt destinate pare. <gântu -i> După ce vor fi publicate, sper că vei lua și tu îl volum. Dar te rog, continuă. Îmi place foarte mult să scriu după dictare. Am ajuns la perfecțiunea... Absolută. Absolută. Mai departe, sunt gata să ascult urmare. <coughs> nu tu și Ones, Când dictezi, trebuie să vorbești cu rugător și să nu tușești. Da. În afară de asta, nu știu cum se scrie tu său. Eee... Nu Nu, nu, nu, asta... Din clipa în care ți-am admirat frumusețea minunată, äh, minunată și fără pereche, am îndrăsnit două puncte. Să te iubesc nemăsurat, pasionat, fără speranță. Nu cred că ar trebui să spui că mă iubești pasionat, nemăsurat și fără speranță. Fără speranță nu și-are rostul. Sicily! Trăsurat! <gători> Își face apariția valetul <gători> Merriman. Spune-i să vină săptămâna viitoare la ceeași vorba. <gători> Prea bine, domnule. Nu Unchiul Jack s-ar supăra foarte mult dacă ar ști că rămâi aici până săptămâna viitoare, la aceeași oară. Fuțin îmi pasă de unchiul Jack, nu mă interesează nimeni pe lumea afară de tine. Cecilie, Cecilie, te iubesc. O să ne căsătorim, da? Prost, tuțule, sigur că A. da. Dar noi suntem logodiți de trei luni. de trei luni? Da. da. Joi se împlinesc exact trei luni. Da, da. Cum de suntem noi, logodiți de trei luni? Să vezi, din clipa în care unchiul Gec ne-a vorbit de un frate mai tânăr care este rău și vicios, a bineînțeles că ai devenit subiectul principal al conversațiilor mere cu domnișoara Pris. <gântu -i> și un bărbat despre care se vorbește mult este totdeauna foarte atrăgător. Cred că a fost o nebunie din partea mea, dar m-am îndrăgostit de tine, ori. Iubito, iubito, și în ce zi ne-am logodit? <gântu -i> La 14 februarie. 14?! Da, eram mâgnită că nu știi nimic de existența mea și, și am puterit să pun capăt acestei situații într-un fel sau altul. Ah. După o luptă îndelungată cu mine însă, am acceptat imediat să fiu soția ta. Chiar aici sub să tisăbătrână. A dat a ea cumpărat în numele tău acest mic Așa? Și iată aici, Mic, această amuletă a îndrăgostiților pe care ți-am jurat că o voi purta veșnic. Cum ți-am dat eu astea?! E foarte frumos, nu? Da, ai mult gust, tone. Da. Acesta e singurul motiv pentru care ți-am trecut cu vederea felul tău de viață. <gânt> și asta e cutia în care păstrezi toate scrisorile tale. Da. <gânt> deschide da. o cutie da. din care scoate niște scrisori legate da. cu o panglică. Știu prea bine că am fost nevoită să scriu o în scrisori tale. Scriam întotdeauna de trei ori pe săptămână și uneori mai des. <gânt> lasă-mă să le citesc. Nu, oh, nu, no, nu. No, no. Te-ar face să te crezi prea mult. Mm. Cele trei scrisori pe care mi le-ai trimis după ce am rupt logodnă sunt atât de frumoase și au atâtea greșeli ortografice încât nu ce acum nu le-aș putea citi fără să prind puțin. Uh, Cecilie, am rupt noi vreodată logodnă? Sigur că da! Uh. La 22 martie. 22. Este scris aici. Astăzi am rupt logodnă cu onest. Cred că e mai bine așa. Timpul continuă să fie frumos. Da. Dar da, de ce, Dumnezeu, ai rupt logodnă, Cecilie? Ce ți-am făcut? Nu ți-am făcut absolut nimic. Mă doare foarte mult să aflu că ai rupt mai ales când timpul era așa frumos. Nu putea să fie o logodnă într-adevăr serioasă dacă n-ar fi fost ruptă cel puțin dată. Dar te-am iertat în aceea săptămână. Ești un înger, Cecilie. Ești un băiețel romantic. Oh. Sper că părul tău e ondulat natural, nu? Da, iubită, dar cu puțin ajutor din partea altora. Ce bine-mi pare! nu Ia, se slin, se slin, e așa că n-ai să mai rupi niciodată, Logodna. Nu cred că poți să o mai rup acum după ce te-am întâlnit. Oh. În afară de asta, nu uita că e vorba de numele tău. Hmm, da. Nu trebuie să râzi de mine, nu dragul S-ar de mica că am visat întotdeauna să iubesc pe cineva care se numește One. Oh, numele tău ceva care îți inspiră o încredere de plină. Cum compotimesc cu orice femeie măritată, acolo nu se numește un mes. Da, bine, copila mea dragă, vrei să spui că dacă nu mai putea iubi, dacă aș avea alt nume... Ce nume? Făi, orice nume vrei. Elgernon, de exemplu. <laughs> Nu-mi place deloc Elgernon. E scump, iubita, micuța mea copilului. Nu văd împotriva numelui de Elgernon. Nu este deloc un nume urât. Este chiar un nume aristocratic. Păi jumătate din tinere de familie bună care apare în fața justiției pentru faliment se numesc Elgernon. <laughs> da, vorbim serios, Cecilie, dacă numele meu ar fi Elgernon, nu mai putea iubi. Te-aș stima, nu aș admira caracterul? Dar mi teamă că nu ți aș putea fi cu totul depățată. Da. Să sper că preotul vostru cunoaște practica ceremoniilor religioase. Da, nu? doctor Xiu, este un om foarte învățat. Nu a spus da. niciodată o carte, așa că îți dai seama câte de da. multe lucruri știe. Da, trebuie să-l văd mai decât pentru un botez foarte important, botez? pentru un botez. Nu, pentru o afacere Ei. foarte importantă. Nu voi lipsi mai mult de o jumătate de oră. Da, fiindcă suntem locuți de 3 luni și că te-am cunoscut pentru prima ora abia astăzi, este foarte dureros să mă părăsești un timp atât de lungă o de minute nu-ți ajungi. Ce Cecilie, Cecilie. Mă întorc numai decât, Cecilie. Mă întorc numai decât. Ce, numai decât. Oh, ce, -i, ce, -i. ce -i, băiat plin de temperament. Îmi place foarte mult părul lui. Trebuie să trec în jurnal că m-a cerut în căsătorie. A susit-o, domnișoară. Fairfax. <guss> care dorește să vadă pe domnul Orsing. Domnișoara Fairfax spune că e vorba de o afacere foarte importantă. Domnul Orsing nu este în bibliotecă? Domnul Orsing a plecat de puțin timp spre biserică. Răgă pe domnișoara Fairfax să vină aici. Domnul Orsing trebuie să se întoarcă și poți aduce cea e un merme. Prea bine, domnișoara. Domnișoara Fairfax... Probabil una din băbuțele, cum se cade, cu care are de-a face un chiulgec la Londra pentru vreo operă de binefacere. Nu-mi plac deloc femeile care se ocupă cu opere de binefaceri. ci îndrăzneală din partea lor să-și ia adăta libertate. Domnișoara Fairfax. dă voie să mă prezint, numele meu este Cecilie Cardo. Cecilie Ce nume drăguț. Ceva am spune că vom fi prietene foarte bune. Deci nu pot să spun ce mult îmi place. Primele mele impresii despre oameni nu sunt niciodată greșite. Sunt încredată că îți plac atât de mult, mai ales că ne cunoaștem de un timp relativ scurt. Ia loc, te rog. Îmi dai voie să-ți spun Cecilie, nu-i așa? Cu plăcere. Și dumneavoastră să-ți fie cât Da, <coughs> Dacă vrei așa, atunci totul este în regulă, nu? Sper că da. <coughs> oh, Bănuiesc că aici doar pentru o scurtă vizită. <coughs> A, nu, locuiesc aici. Așa? Desigur că stai împreună cu mama sau cu altă rudă, mai împărțesc. No, nu, nu, am și nici altă Adevărat? <coughs> Da, iubitul meu tutore, ajutat de mi spriz, m-au stat în mă crește. Tutorele tău? Da, sunt tutela domnului Orsing. Curios, nu mi-a spus niciodată că te are sub tutelă. În orice caz, te rog să mă crezi că această noutate nu mă bucură nespus de mult. Nu ești foarte dragă, Cecilie. M-ai plăcut din prima clipă, dar trebuie să-ți mărturisesc că acum, când te știu în grija domnului Warsing, nu pot stăpâni dorința ca tu să fi fost în sfârșit puțin mai bătrână decât par să fii și nici măcar atât de drăguță. De fapt, dacă dai voie să fiu sinceră, te rog, cred că de câte ori ai ceva neplăcut de spus, e bine să fii cât mai sincer. Ei bine, Cecilie, ca să fiu sinceră, aș fi să ai 42 de ani împliniți primiți și să fii mai urâtă decât este de obicei o femeie la această vârstă. Quentin, ai spus onest. Da, dar nu domnul onestor singhete este tutorele meu, ci fratele lui, fratele lui mai mare. Nu Onestu a spus niciodată care o frate. Din păcate nu sunt în termen bun de multă vreme. Oh, asta explică totul. Cecilie, mi-ai luat-o piatră de pe inimă. Erau aproape îngrijorată. Ar fi fost un grozitor dacă <coughs> un om ar fi întunecat o prietenie ca a noastră. Spune-mi, ești sigură că nu domnul Onestu fi este tutorele tău? <coughs> sunt foarte sigură. Dar altfel eu voi fi al Pardon? Cum a mea, N-are niciun rost să mă ascund de tine. Dar, minte, logotna noastră va fi anunțată în cronica de săptămâna viitoare că domnul honest Orsing și cu mine căsătorim. Scupa mea, Cecilie, cred că este o mică greșeală. Domnul Honest Orsing este logotit cu mine. Ziarul Morning Post ne anunță logotna cel mai târziu până săptămâna viitoare. Uiteamă că ești victima unei neînțelegeți. Onest, a cerut luat exacta cum exact acum 10 minute. Foarte ciudat. Mie mi-a cerut-o ieri după masă la uh, 5 și 50. Dacă vrei să controlezi, te rog, nu călătoresc niciodată fără jurnalul meu. Între-l trebuie să ai întotdeauna ceva senzațional de citit. Îmi pare foarte rău, dragă, Cecilie, dacă este o decepție pentru tine, dar mi-e teamă că eu am în Nu, m-ar peste măsură, dragă Guendolin, dacă îți va provoca vreo suferință fizică sau sufletească. Dar este limpede. De când ți-a cerut mâna, onest s-a răzgândit. Dacă bietul băiat s-a lăsat prins în cursă cu vreo promisiune nepunească, cred că este de datoria mea să-l salvez imediat și asta cu toată energie. Orice s ar fi dat peste bietul meu băiețen, nu o să-i reproșez niciodată după ce ne-i căsătorim. vrei să spui că eu sunt o pacoste? Ești îndrăzneață! Un asemenea ocazie să spui ceea ce gândește-se mai mult decât o datorie. vine o plăcere! Înceară feta! Nu să spui că la am prins pe onest în cursul unei promisiuni? Cum îndrăznești? Acum nu este momentul să vorbesc masca jalătoarea bunelor maniere. Îmi place să spun lucrurilor pe nume. Eu, una, sunt încântată că n-am spus niciodată lucrurilor pe nume. Este clar că trăim în sfere sociale cu totul diferite. Domnișoare, Domnișoare să, să pun ceaiul aici, ca de obicei. Da, ca de obicei, mereu. Încurcătura devine din ce în ce mai complicată și la un moment dat fetele își dau seama că onest cu care s-au logodit amândouă nu există, dar Jack și Elginond sunt gata să-și schimbe numele în onest. de botez sunt o barieră de netrecut. Asta-i tot! Numele noastre de botez, asta e tot, de botez, așa, dar noi ne botezăm să după Ești gata să faci acest lucru grozitor pentru mine? Sunt gata! Ești gata să treci pe în această încercare groaznică, te dragul meu? Sunt gata? Ce absurd este să vorbești despre egalitatea dintre sexe. Când este vorba despre un sacrificiu personal, bărbații ne sunt infinit superiori. Suntem! Au momente când dau dovadă de, de un curaj care pe noi femeile ne depășește. Dragul meu! <laughs> Mea. Cele două tinere perechi au pentru puțină vreme ocazia să-și exteriorizeze sentimentele. Dragostea trăiește și prin gesturi. Dar condițiile nu-i prea favorizează. <coughs> Gwendoline, ce înseamnă asta? nu nimic altceva că mă marim cu domnul Orsini. Gwendoline, stai jos! Stai jos imediat! Orice ezitare este un semn de decadență intelectuală pentru cei tineri și de slăbiciune fizică pentru cei bătrâni. Domnule, da. câștigând cu ajutorul unei mici monede în crederea credincioasă servitoarei ficei mele, am aflat de fuga lui Gwendoline și am urmărit-o imediat cu un tren de marfă. Da. Dar, din nefericire, bietul ei tată își face iluzia că Grandolin este la universitate și asistă la un neobișnuit de lungă conferință despre influența unui venit personal asupra gândirii. Nu am de gând să-l las să afle adevărul nicio privință. Cred că ar fi o greșeală. Dar pentru dumneata, sper că este limpede că orice legătură dintre dumneata și fica mea trebuie să cetezi imediat. Mama! În această privință sunt categorică ca de altfel în toate privințele. Da, sunt logonic. Nu ești niciun logondic, domnule. Și acum să trecem la Elgenor. Cum? Elgenor? Da, iartă -mă. Da, mă Augusta. dă voi voie să te întreb dacă aceasta este casa în care locuiește prietenul dumitare bolnav, domnul Bemberi. Mm. <coughs> nu, nu, nu locuiește aici, Bemberi. Bemberi este acum în altă parte. De fapt, Bemberi e mort. Mort? a murit domnul Bemberi? Probabil că moartea lui a fost fulgerătoare. L-am ucis pe Bemberi azi după amiază. Nu, nu, nu. Vreau să spun că azi după amiază Bemberi a murit singur. Și din ce cauză a murit? Bemberi. A, a sărit în aer. A sărit în A Revolențele revoluționare! nu știam că Mr. să se interesează de legislațiile sociale. În cazul acesta și-a primit din clip pedeapsa pentru ideile lui bolnavicează. Și acum, pentru că în sfârșit am scăpat de acest domn Bamberg, îmi dai voie, domnule Orsing, să te întreb cine este tânăra persoană pe care nepotul meu elgenor o ține de mână într-un mod cu totul deplasat. Această tânără dămnișoară este Cecilie Cardiu, pupila mea. Mă căsătoresc cu Cecilie, mă Augustă. Pardon? Cred că ar fi indicat să fac unei cercetări preliminare. Mr. Orsing, are mi Cecilie Cardiu vreo legătură cu una din gările principale din Londra? Ce? Îți doresc o mică informație. Până ieri nu știam că există persoane sau familii care și-au originea într-o gară. Această tânără domișară este nepoata răposatului Thomas Cardi din Belgrave Square 149 în Londra, din parcul GRS 57 Dorking in Sarei și din Strada Sporan în 87 în Hertfordshire. Da. Sună destul de mulțumitor. Trei adrese inspiră totdeauna încredere, chiar și negustorie. Dar ce dovadă pot avea că sunt adevărate? Am păstrat cu grijă anuale oficiale și vi le țin oricând la dispoziție, doamna Bregna. Știu că s-au strecurat erori ciudate în aceste publicații. Faire de mine, familie familiei Cardiu sunt domnii Merbi, Merbi și Merbi. Am de asemenea în păstrare și sper că o să vă bucure certificatele domnișoarei Cardiu de naștere, de botez, de tu se măgărească, recensământ, vaccinare, confirmare, pojar și galbenare. Atât uh, varianta germană cât și cea engleză. După cum văd, o viață destul de agitată pentru o fată tânără, deși e cam prea agitată pentru o fată tânără. Eu una nu sunt de acord cu experiențele premature. Gwendoline, uh. se apropie timpul de plecare. Nu avem nicio clipă de pierdut. Da. Domnule Orsing, da. doar ca o chestiune de formă, te-aș deci mai întreba dacă Miss Cardiu are oarecare avere. Ah, cam 130.000 de lire în rente de stat, atât, atât. La revedere, doamnă Breglon, mi-a făcut plăcere să vă văd. Un moment, domnule Orsing, 130.000 de lire și încă în rente de stat? Exact. Oh, Aaa, Cardiu, îmi pare fata atrăgătoare acum când o privesc mai bine. No. Puține fete din zilele noastre au calități cu adevărat serioase. Calități de cele care se păstrează și care cu timpul își sporește valoarea. Din păcate trăim într-o epocă a aparențelor. Vină la mine, draga mea copilă. Draga mea copilă, dar rochia ta este de o simplitate tristă și... Părul tău arată aproape așa cum ți l-a lăsat natura. Ha, dar toate astea le putem schimba ușor. O cameristă franzuzaică cu experiență poate da rezultate cu adevărat uimitoare într-un timp foarte scurt. Mm. Îmi amintesc chiar că am recomandat tinerii doamnei Lesing, o cameristă și după trei luni nu mai cunoștea nici propriul ei soț. Iar după șase luni nu mai recunoștea nimeni. Vrei să te întorci copila mea dragă? Nu, nu, nu, nu, nu doresc să te văd din profil mai cum mă așteptam. Profilul tău are posibilități mondere bine conturate. Epoca noastră are două părți slabe, lipsa de principii și lipsa de profil <răzări> Puțin mai sus, bărbia, draga mea. Da. stilul depinde în mare măsură de felul cum îți stii bărbia. Bărbia trebuie ținută foarte sus, mai ales astăzi. Copila mea, dragă, știi desigur că el german nu poate conta decât pe datorile. Dar eu una nu sunt de acord cu căsătorile din interes. nu no. Când m-am măritat cu Lord Obrecht, nu aveam niciun fel de avere. Totuși nici prin gând nu mi-a trecut să constituia asta un pericol în care am Ei bine, cred că trebuie să vă dau consimțământul. Oh, oh și Augusta. Mătușa Augusta, îți mulțumesc o clipă. Îți mulțumesc, mătușa Augusta. Cecilie, pot să mă săruți? Oh, oh. Și pe viitor pot să-mi spui mătușa Augusta. Mulțumesc, mătușa Augusta! Cât te-a fi bine că nu ta să aibă loc, cât mai curând! Mulțumesc, ah, mă, mulțumesc Augusta. mătușa Augusta! Că să sinceră, nu plac logodnele lungi? No, dau no. ne dau prilejul peretelor să-și descopere caracterul înainte de căsătorii, ceea ce găsesc este ne-recomandat! Iertați-mă că vă întrerup, doamnă Bregnal! Dar nici nu poate fi vorba despre această căsătorie. Eu sunt tutorile domnișoare Cardio și până devine majoră, nu se poate căsători fără consimțământul meu. Ori eu refuz categoric să-mi dau consimțământul. nu știu dai să te întreb pentru care motiv? Da. El Gernon este un tânăr prezendent foarte indicat. Hmm. Aș putea spune chiar o partidă strălucită. Nu este nimic, dar pare tot ce vrei. Ce se poate cere mai mult? Da, îmi pare foarte rău că trebuie să vorbesc sincer despre nepotul dumneavoastră. Dar realitatea este că nu-mi plac de localitățile lui Morale. Îl consider un mincinos. Mincinos? Exact. Neputul meu mincinos cu da. neputință este membru al Universității Oxford. Da, nu mai încape nicio îndoială. Azi după amiază, pe când eram plecat pentru puțin timp la Londra, în legătură cu o importantă chestiune sentimentală, el s-a introdus în mod fraudulos în casa mea, pretinzând că ar fi fratele meu. Sub un nume fictiv, a băut, tocmai m mai informat valetul, o sticlă întreagă de vin din 1869. 1870. Pe care o păstrasem în mod special pentru mine. Continuând cu exprocheria lui nerușinată, a reușit în cursul dupamiezii să-mi înstrăineze sentimentele singurei mele protejate. A rămas apoi la cei și mi-a adevărat până și ultima plăcintă. <laughs> și ceea ce face purtarea lui și mai condamnabilă este că știa perfect de bine de la început, că nu am niciun frate, că nu am avut niciodată un frate și că nici pe viitor n-am de gând să am un frate de niciun fel. I-am spus-o chiar eu foarte limpede ieri amiază. <laughs> Domnule Orsic, cântărind bine lucrurile, am hotărât să trec cu vederea furtarea nepotului meu față de dumneavoastră. Da, este foarte generos din partea dumneavoastră, doamna Bregnau. Toată chestiunea este în mâinile dumneavoastră. În clipa în care veți consimți la căsătoria mea cu Gwendoline, voi fi foarte fericit să permit nepotului dumneavoastră și să se căsătorească cu pupila mea. Dar trebuie să-ți dai bine seama că propunerea dumneavoastră este inacceptabilă. În cazul acesta să ne resemnăm fiecare cum trist celibat. Lui Gwendoline îi rezervă altă soartă. El german nu are decât să Vino, da. draga mea! Până acum am pierdut 5 sau 6... Credincios misiunii sale, sosește preotul Dr. Ceasabla. Totul este gata pentru botez! Aoleu! Oh, <gătă -i> Botezul, domnule, nu-i prematur? Acești doi gentlemani și-au exprimat <gătă -i> dorința să fie botezați imediat. La vârsta lor? Este o idee ridicolă și de legiuită. veți da. îți interzic să te botezi. Nici nu vreau să aud de asemenea, orgi. Da, mătășeam. Lordu ar fi cât se poate dezupărat când ar afla ce mod să pierzi timpul și bani. Da, mă prin urmare, după câte înțeleg, în amiaza aceasta nu va avea loc niciun botez. Așa cum stau lucrurile, nu cred că ne-ar mai folosi la ceva, doctor Ceziuble. Totuși, întrucât dispoziția dumneavoastră pare a fi durabilă, mă înapoiez imediat la biserică. Cu atât mai mult cu cât. De mi a spus că domnișara Prism mă așteaptă acolo de o oră și jumătate. Domnișoara Prism? Da. Ați spus domnișara Prism? Da, doamnă, trebuie să mă întâlnesc cu ea. Îmi dați voie să vă în un moment. Chestiunea aceasta ar putea fi de mare importanță pentru mine și pentru Lord Bregnal. Această Miss Prism nu este o ființă cu aspect respingători și cu pretenții de educatoare? Da, nu. Este cea mai cultivată lady și virtutea personificată. E clar, ce? este vorba de una și aceeași persoană. Pot să vă întreb, ce situație are în menajul dumneavoastră? Dar sunt celibatari, doamnă. Doamnă uh, Bregnal, domnișoara Prism este de trei ani valoroasa guvernantă și însoțitoare a lui Miscardiu. În ciuda celor ce-mi spuneți, trebuie să văd imediat. Da, da, tot mai bine, iară! Da. Dragă, prietene, mi s-a spus că mă aștepți la biserică. Te-am așteptat o oră și jumătate. Prism! Prism, vin aici imediat! Prism! Când dă cu ochii de Lady Bracknell, Miss spris pălește și vrea să fugă. Unde este copilul? Prism, acum 28 de ani, ai părăsit locuința lui Brechtner, din strada Groenor 104, având în grijă adumitare un cărucior, în care se găsea un copilaș de sex masculin. Nu te-ai mai întors niciodată! După câteva săptămâni, cu ajutorul poliției, căruciorul a fost descoperit într-un cartier îndepărtat al Londrei. Conținea manuscrisul unui roman de un sentimentalist mai mult decât vulgar, dar copilul nu mai era acolo. Prisim! Unde este copilul? Nu știu! Ie. Oh, oh, oh. Recunosc prelușinea mea că nu știu! Aș da orice să știu! Lucrurile s-au petrecut așa. În dimineața zilei de care vorbiți, zii care a rămas pe veci întipărită în memoria mea, mă pregăteam ca de obicei să scot la plimbare copilașul Mâncărucior. Aveam cu mine și o valiză. veche! dar voluminoasă, în care doream să pun manuscrisul unui roman în trei volume, pe care îl scrisesem în puținele mele ore libere. <laughs> Într-un moment de neatenție, pe care nu mi-l voi ierta niciodată, a așezat manuscrisul în cărucior și copilașul în baliză. Dar unde ai lăsat valiza? Nu mă întrebați, domnule Orsing. a este o chestiune de mare importanță pentru mine. Trebuie să afun neapărat unde la lăsat valiza, în care se găsea... Copilul. Am, am lăsat-o la casa de bagaj a unei din gările principale ale Londrei. Care-i gara? Gara Victoria, linia Prințelor. Eu trebuie să mă duc un moment în camera mea. Gândoli, așteaptă așteptăm aici. Dacă nu te prea mult, te voi aștepta toată viața. No. Da. Da. Nu, nu. Agitar. Tutorile dumneavoastră are o fire foarte emotivă. Scomotul acesta este extrem de neplăcut, parcă ar avea loc un schimb de argumente și nu-mi plac argumentele de niciun fel. Acum a Da. Aș dori să ajungă la o concluzie oarecare. Nesiguranța asta... Nesiguranța asta este într-o situare. Sper că se va prelungi. Jack se reîntoarce cu o valiză neagră în mână. Asta este valiza. Doamnă Prismă, privește-o cu atenție înainte de a vorbi. De răspunsul dumitale depinde fericirea mai multor vieți. Cred că este a mea. Da. da. Ah, uite lovitura pe care a venit o când s-a răsunat un impuzul în strada ca nu mai încape nicio îndoială! Valiza este a mea! Sunt atât de fericită că o regăsesc! I-am dus atât de mult lipsa în toți acești 28 de ani! Îți regăsești mai mult decât valiza! Eu sunt bebelușul din valiză! Dumneavoastră? Da! Mamă! Dumneavoastră! Sunt Fecioară! <coughs> dar trebuie să recunosc că asta este lovitura grea. <gri> da. Mamă, te iert! Doamne? Este o eroare, o profundă eroare. Iată, această doamnă vă poate spune cine sunteți în realitate. Doamna Bregnel, nu-mi place că par curios, dar vrei să fiți atât de amabilă să mă informați cine sunt? Mă tem că noutățile care ți le pot da nu-ți vor fi tocmai pe plac. Ești fiul bietei mele suror doamna Moncrief. Și prin urmare, fratele mai mare al lui Elgernon. Fratele mai mare al lui Elge? Atunci, tot am un frate! Ia-mi-o! Ia-mi-o ca mă-un frate! Doctor Zubla, nefericitul meu frate! Mi-e spriz meu frate! <laughs> ne Nefericitul meu frate! El și... Pungașule! Pe viitor să fii mai respectos cu mine. Niciodată nu te-ai portat cu mine ca un frate. Până acum nu recunosc că să astăzi ne-am dat toată silința, deși nu eram obișnuit. Da. Dragul meu! Da. Dar dragul meu cum? Exact. Cu care este numele tău? Acum ești altcineva! Da, Dumnezeule, cum am mai tata asta? Dar hotărârea ta în privința numelui meu rămâne neschimbată? Nu o schimb niciodată. Nu-mi schimb decât sentimente. Ce caracter mm. nobil ai, Gwendoline? Like da, cred că ar fi bine să-lămurim acum chestiunea asta. Doamnă <coughs> Brechnel. Mă tu, mătușe! Ah, mătușe, Augusta! Când domnișoara Prism m-a uitat în valiză, eram botezat... Părinții tăi iubitori și darnici te-au copleșit cu orice lux ce putea fi cumpărat cu bani, inclusiv botezul. Da, atunci am fost botezat, e clar. Dar acum spunem, te rog, ce nume mi s-a dat? Spunem, sunt pregătit pentru orice. Fiind primul născut, desigur că la botez ai primit numele tatălui tău. Da. Dar care era numele de botez al tatălui meu? Nu pot aminti în clipa de față care era numele de botez al tatălui tău, dar fără îndoială că aveau. Un... Era el cam excentric. Dar asta nu mai e mult de de viață. Și asta datorită călătorilor din India, da. căsătorii, indigestii și alte lucruri de felul acesta. Da, da. da. Atunci, tu nu-ți amintești care anumele numele de Cortes sau tatăl Dragul meu, nici nu stăteam de vorbă cu el. Am murit înainte ca eu să-mi plinesc un mm. da. Mm. Ah. Măteși Augusta, poate că numele lui este trecut în anuarele militare din acea vreme. Anuarele militare din ultimii 40 de ani. Da, domnule. Generalul era un om pașnic când era în mijlocul familiei. No. Dar fără îndoială că numele lui trebuie să figureze în orice anuar militar. Da, trebuia să studiezi mai bine aceste documente prețioase. Nu, ah. nu, stai să te ajut. Na. Așa, litera E. N, A. mulțumesc. Așa... Mexlamec... Așa ce nume îngrozitoare. Moncrip. 1840. Locotenin. Locotenin capitan. Locotenin colonel. Colonel general. 1869. Numele de botez? Honest John. Honest. Exact. Vezi, Gwendoline, nu ți-am spus eu totdeauna că numele meu este Honest. E bine, în cele din urmă, toată onest este. Adică vreau să spun că este honest. Da, acum am amintesc că generalul se numea onest. Da. Știam eu că am un motiv să-mi plac acest nume. Da. Onest, dragul meu onest, am simțit din prima clipă că nu poți avea altul. Da. Guendolin <laughs> este înfiorător să descoperi pe neașteptate că toată viața n-ai spus decât adevărul. Ai să mă ierți? Agenon îmbrățișează pare, pe Cicely, Jack bine. pe Gwendolyn și Chasabla pe În Miss Prism. sfârșit! Dragul meu nepot, da. honest. am impresia că gesturile tale sunt cam necugetate. Din potrivă, Mătoși Augusta, acum îmi dau seama pentru prima oară în viață ce înseamnă să fii onest. Dragi ascultători, am transmis înregistrate din spectacol fragmente din comedia Bambări de Oscar Wilde. Au interpretat actorii secției române a Teatrului de Stat din Târgu Mureș, regia artistică Eugen Mercus.